Castelele Loarei Pista 6 Castelul Jien Primul dintre castelele de pe Loara pe care le întâlnim dacă urmăm cursul acestui fluviu este Castelul Jien, ridicat pe locul ruinelor fortăreței ce fusese o clădită de marele Charlemagne. Jien a fost construit între anii 1484-1500 de către Ana de Beaujeu, Fica lui Ludovica al XI-lea, pe când era regenta a Franței, în timpul minorității regelui carul al VIII-lea, fratele ei, care dăruise acest domeniu al coroanei. Deși numai în vârstă de 23 de ani, Ana de Bojă, energică și destoinică, semănând cu tatăl ei de la care moștenise aceste calități, a condus Franța cu mână de fier și vrea să țină în ascultare și pe nobili. Avea idei liberale și, de îndată ce fu regentă, în 1484, Convocă statele generale fiind de părere că toți reprezentanții poporului francez trebuiau să ia parte la întocmirea legilor. Dar în fații nobili jicniți de aceste idei liberale, cât și de autoritatea regentei asupra lor, se resculară împotriva coroanei, având în fruntea lor pe însuși ducele d'Orléans, și pornirea un necruțător război civil, supranumit în istorie, războiul smintit. După patru ani, grei de resmeriță și lupte, armatele energicei regente Ana de Beaujeu, îi definitiv pe răsculați în lupta de la Saint-Oben-du-Cormier în 1488. Odată cu majoratul regelui, Ana va trăi aci la Gien până în 1522, când ea murind fără urmași, castelul cu întregile sale domenii redeveni proprietatea coroanei. Vizitând castelul Gien, vedem că el este de o sobră eleganță, auster în decorația sa exterioară, care e formată din alternarea de cărămizi roșii și negre cu piatra, și care formează figuri geometrice ingenios realizate, atât la fațada dinspre Luara și cea către orașa castelului, cât și la fațadele celor două aripi ale lui. Jian a fost construit după același plan de veche fortăreață cu Donjon, cu turnuri și turnulețe, dintre care turnurile care adăpostesc scările foarte frumos lucrate, și având unele figurine, sunt unele rotunde, iar altele poligonale. Castelul Jian are ziduri masive ce puteau rezista oricăror atacuri vrăjmașe. Între aceste ziduri puternice s-a refugiat Ana de Beaujou, cu micul rege în vârstă de 13 ani, în timpul răscoalei amintită mai sus a nobililor. Apoi, mult mai târziu, Caterina de medici și regele Carol al Noulea se vor adăposti aici în timpul războaielor religioase. Și Henric al III-lea venit să locuiască acela în un timp. De asemenea, s-a refugiat aici în vremea de răstriște a frondei regenta Ana de Austria, împreună cu micul rege Ludovic al XIV-lea, viitorul rege Soare. Ni se arată camera în care acela în în 1523, regele Franciscânti I. a semnat actul prin care pe timpul absenței sale, căci pleca la războiul cu Spania, el conferea titlul de regentă mamei sale, Luisa de Savoia. Urcăm sus pe terasa castelului și priveliștea ce se întinde la picioarele noastre, e plină de farmec, pitorească așa cum de altfel este peisajul peste tot de-a lungul minunatei aloarei. Ne reîntoarcem la Castel să vizităm Muzeul Internațional al Vânătoarei, ce se află aci din 1952 și care conține cea mai completă colecție rară, unică în lume, de arme de vânătoare, toate sistemele, astfel că vedem evoluția lor din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Printre ele se află și pușca ce a aparținut lui Napoleon Bonaparte. Dar și mai interesant de văzut sunt picturile executate de artiștii animalieri, precum și acele ale pictorului lui Ludovic al XIV-lea, François de Porte și splendide tapiserii de preț ori gravuri ce ne înfățișează subiecte de vânătoare într-o mare varietate și sunt aranjate cu mult gust. Astfel că nu numai vânătorii pasionați din lumea întreagă vină ci în număr mare ca vizitatori, ci Castelul Jeanne este interesant de văzut pentru orice turist. Castelul mai conține și o colecție de faianțe rare, de mare preț și îi îndemn să-l viziteze negreșit pe toți cei care merg pe Valea Loarei. Foarte aproape de Jeanne se află Castelul Bresier ce conține un foarte vestit muzeu al pescuitului. Castelul Viondri Castelul Viondri, situat în valea râului Șer, cu donjonul său impunător datând din secolul al XIV-lea, ne captivează și prin celelalte construcții ale sale, cu pilaștilor fiind cizelați, cu toate podoabele de cizeluri în piatră ce încadrează ferestrele artistic decorate la cele două aripe ale clădirilor adăugite mai târziu. La fel de artistic ornamentat sunt și pilaștri de susținere și arcadele elegante de-a lungul galerilor acestor noi aripi de construcții. Vizitarea castelului ne încântă prin decorările interioare, prin mobilierul de epocă și tapiseriile ce împodobesc pereții, dar mai ales prin splendida galerie de tablouri conținând opere ale celor mai de seamă pictori ai epocii, dintre care se remarcă Mater Dolorosa de Titian și două tablouri de Velasquez. De asemenea, stranele datând din secolul al XV-lea ce sunt așezate de-a lungul zidului galeriei, sunt sculptate cu o măestrie și o artă impresionante. Dar ceea ce face faima Viondriului și mai vestite chiar decât castelul, sunt aici splendidele sale grădini. Din grija mult iubitoare de grădina stăpânului castelului Viondri, ele sunt vaste și de o mare bogăție de decorație, desenate în stilul francez al epocii, și ne dovedesc rara măestrie a artistului peisagist ce a realizat aceste minuni de artă, care, păstrate neschimbate de-a lungul vremii, Cornamentația lor de un rafinat gust, cu jetourile și mici cascade, încântă și uimesc pe turiștii din lumea întreagă veniți în număr mare să le admire, umplându-le sufletul de desfătătoare mulțumire. Ca și Iusset, castelul Viondry n-a aparținut niciodată coroanei Franței, ci unui particular. În 1532, secretarul de stat al lui Francis Cântâi și fostul administrator al lucrărilor de la fastosul Castel Chambord, Jean Le Breton, avea destui bani ca să-și poată cumpăra un domeniu la Viondry, pe pământurile căruia el construia acest frumos castel, în stilul bogat al renașterii ce triunfase pe atunci în Franța. Eleganța liniilor viondry arhitectura lui, o făcut să fie numit micul Fontainebleau al Turenei. Ca amintiri istorice, se știe că aceea a existat castelul Colombie, în care Filip August, regele Franței, și Herica al II lea Plantagenet, regele Angliei, au semnat pacea în 1189 acel castel ruinat în decursul veacurilor a fost dărâmat. Părăsind castelul Vionderi, turistul mai are de admirat în apropiere unul dintre cele mai frumoase mănir din toată Turena, care poartă numele de Uriașul. În alt de 3,65 metri, l de 2,55 metri, acest foarte interesant mănir este situat pe platoul care domină valea râului Șer și a fluviului Loara, cu peisajul ei minunat și este o prețioasă răsplată pentru turiștii sârguincioși. Castelul Château La o distanță de numai două ore de Paris, pe drumul ce duce spre Castelele Luarei, primul dintre ele care se arată privirilor noastre nesățioase, este Château prestigiosul castel medieval cu aspect sever de fortăreață masivă, aspect întărit de donjonul maestos de atac și apărare, aproape înfricoșător, înalt de 46 de metri, care neclintit a deinuit intact peste secole, având și o foarte bună așezare strategică. Contraforții puternici ai castelului ne impresionează, de asemenea crenelurile și meterezele lui, dar înfățișarea aceasta austeră este atenuată deodată de cele două aripe ale eșatodonului, fiecare din ele clădite într-un stil diferit. Prima aripă fiind clădită în a doua jumătate a secolului al XV-lea și cea de-a doua aripă între 1510-1520, deci începutul secolului al XVI-lea, amândouă dau un aspect de luxoasă locuință seniorială de fast și petreceri castelului eșatodonul. Privind mai ales la cea de-a doua aripa a acestui castel, ne dăm seama că ea ilustrează începutul acelei renașteri franceze ce avea să îmbogățească Franța cu atâtea capodopere de artă și arhitectonice. Iar minunata scară în stilul gotic flamboyant, din interiorul primei aripi, ne încântă și astăzi privirile. Capela acestui castel, clădită în proporții armonioase, este împodobită cu 15 statui de orare frumoase, sculpturi ce sunt considerate printre capodoperele sfârșitului secolului al XV-lea și pot sta alături cu cinste de cele mai desăvârșite sculpturi din toate timpurile. Această capelă, ce închide aceste comori de artă, este o nouă și neașteptată surpriză pe care o descoperă aici și o contemplă îndelung cu satisfacție turistul pasionat. Aci, în acest castel, mai avem de admirat de asemenea o splendidă colecție de tapiserii rare, capodopere ale secolelor al XVI și al XVII și colecția de cufere artistic ornamentate, opere de artă din epoca renașterii. Urcăm sus pe terase și priveliștea ce ni se oferă este încântătoare. Între peisajul ce se întinde la picioarele noastre este luminos, pitoresc, variat, odihnitor. Înțelegem de ce marele poet Ronsar l-a cântat cu atâta entuziasm în poeziile sale. Plecând de la castelul Chateaudon, ne amintim că el îi fusese deruit de Charles d'Orléans, fratelui sau vitreg Jean Dunois, viteză luptător, tovarășul de arme, cel mai devotat al Ioanei d'Arc. Lui Dunois se mai zicea și bastardul d'Orléans, căci era fiul natural al lui Louis d'Orléans, fratele regelui Franței, carul al șaselea cel nebun. După condamnarea de către engleza Ioanei d'Arc, considerată de tribunalul lor ecleziastic, drept eretică și vrăjitoare și arsă pe rug, Dunois, conducând alături de rege armatele, Continuă lupta împotriva englezilor până când reușit să-i zgonească cu totul din Franța. Chateaudeau a avut mult de suferit în decursul veacurilor, dar Comisia Monumentelor Istorice Franceze l-a restaurat perfect după planurile inițiale, astfel că el poate fi astăzi admirat de toți iubitorii de artă. Castelul Saumur Așezat chiar pe malul Loarei, Sommiur este castelul ce se deosebește cu totul de oricare altul din Franța, prin zveltețea neobișnuită a linilor sale elegante, prin forma construcției sale cu totul specifice, ceea ce face ca să fie imediat recunoscută imaginea lui dintre toate castelele Loarei. Înălțat în secolul al XIV-lea și transformat, renovat în secolele următoare, castelul Sommiur este un amestec de artă feudală și de artă a renașterii. Transformat mai târziu în închisoare, între zidurile lui a fost transferat Fouquet, intendentul finanțelor, de la Amboaz, din ordinul lui Ludovic al XIV-lea. Apoi alți oameni politici au fost încarcerați aici până când castelul a găzduit o școală de cavalerie. În afară de frumuseța stranie, deosebită a clădirilor sale și de priveriștea de o excepțională varietate de-a lungul luarei, ce admir cât cuprins cu ochii de pe terasa lui, mai sunt interesante de vizitat acii la Saumur și două muzee de o extremă valoare documentară. Castelul Le Lude. Castelul Lelud, așa cum îl admirăm noi astăzi, este asemenea tătora dintre castelele luarei, rezultatul acelei meșteșugite în binări dintre fortăreața medievală ce de strajă și apărare cu cele două donjonuri ale sale, clădite a încă din secolul al 13 lea și adăugirile, transformările poruncite constructorilor de către proprietarice ce s-au succedat, începând din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea, Spre a vedea devenind locuința somptuasă, elegantă, confortabilă, de care aveau nevoie spre a-și putea duce viața fastoasă de petreceri, destrălucitoare recepții și serbări, ori de vânători organizate în cinstea nenumăraților invitați, pe care ei trebuiau să-i găzduiască aici. Admirăm îndelung castelul Lălud, parcul și grădinile lui atât de demne de a fi admirate. Vizitarea interiorului acestui frumos castel... Este și ea extrem de interesantă, atât ca arhitectura, cât și pentru bogata, somptuoasa decorație interioară și mobilele și tablourile ce conține. Dar ceea ce face faima unică a castelului Le Lude sunt spectacolele nocturne, adevărate ferii de sunet și lumină, ce se organizează aici în fiecare an în decorul fastuos al grădinilor castelului. Foarte prețuite nu numai de spectatorii din împrejurimi ori din restul Franței, ci chiar de acei turiști privilegiați din toate țările lumii care au răgazul să vină special în acea epoca ci ca să le admire, aceste prestigioase spectacole s-au bucurat de premiera în 1963 cu Oscarul turismului francez, iar în 1964 li s-a decernat diploma prestigiului Franței. Marele succes al acestor spectacole de înaltă ținută artistică se datorește arte de desăvârșite a dansatorilor, ritmului incomparabil al dansurilor, frumuseții deosebite a costumelor, calități de prim ordine care, conjugate, contribuie la perfecta reușită a acestor reconstituiri istorice atât de iubite, atât de prețuite de spectatori. Încă și mai interesant de știut este că originalitatea acestor ferii nocturne constă tocmai în faptul că întreaga echipă de artiști dansatori este compusă numai din autohtoni. Foarte talentați, prin munca lor neobosită și pasiunea ce o spre a atinge perfecțiunea artistică, acești amatori contribuie la succesul deplin al acestor spectacole reputate în lumea întreagă și care cunosc cea mai mare afluență de turiști în epoca sărbărilor neîntrecute ce se dau aci. Castelul Șeverni Vechiul castel Cheverny fusese construit tot de un particular. Jacques Urol, șef al finanțelor și intendentul lui Ludovic al XII-lea în 1490 acel castel, după descrierile făcute de cei ce l-au admirat la acea epocă, cât și după stampele vremii, avea turnuri și tot felul de construcții de apărare. Dar ruinându-se în decursul timpului, el a dispărut nemai rămânând nici ruinele lui. Castelul pe care îl vizităm și îl admirăm astăzi pentru falnica lui înfățișare, este una din cele mai importante reședințe senioriale. El a fost clădit la începutul secolului al XVII-lea de către soția urmașului său, Henri, devenit conte de Cheverny. Astfel că din Pictisală, bugata contesă Urol de Cheverny, fiind mereu singură, deoarece soțul ei era nevoit să plece la războile lungi pe care Henric al iv regele Franței, a trebuit să le poarte, porunci să se construiască noul castel, iar supraveghind lucrările, cât și decorarea și mobilarea atât de luxoaselor lui interioare. Castelul Cheverny, construit în cel mai pur stil clasic, la modă pe vremea construirii lui, se compune dintr-un corp de clădire central de formă dreptunghiulară, Flancat de două aripi, ce se termină fiecare cu câte un vast pavilion, format din câte două etaje, încununate de câte o cupolă dreptunghiulară, deasupra cărora se află câte o campanilă în stil italian. Fațadele sunt împodobite cu busturi așezate în nișe de formă circulară. Întreaga înfățișare a șeverniului este impunătoare. Intrând în castel, admirăm splendidele decorări ale pereților cu picturi valoroase ce datează din secolul al XVII-lea și se datoresc pictorului Jean Monier. De asemenea, în acest castel, mobila și tapiseriile flamande sunt excepțional de frumoase. Iar portetele de familie ne impresionează prin arta desăvârșită a pictorului ce l-a executat cu rară măiestrie. Galeria și sufrageria situate la parter sunt împodobite cu tablouri ce înfățișează o foarte amuzantă istorie a lui Don Quixote. Aceste două piese mai posedă două șemineuri Henrica al superbe. Urcăm la etajul întâi al acestui castel, ale cărui camere sunt la fel de bogat decorate. Apartamentul regelui conține tapiserii Goblin, ce ne înfățișează povestea lui Ulise după Vuie, secolul al XVII-lea. Castelul Cheverny este înconjurat de un foarte frumos parc, pe care îl putem admira în toată întinderea lui, chiar de acid de la etaj. Totuși zidurile acestui atât de frumos castel au asistat la o sumbră tragedie. Contele Henri de Cheverny, revenind după o foarte lungă absență pe neașteptate acasă, își surprinse soția cu amantul cu care ea îl înșela. El îl ucise pe loc pe amant, iar pe soție o forță să bea dintr-o cupă, o trava pe care el o pregătise spre a o pedepsi pentru adulterul comis, ia murind în chinuri groasnice. Când un chirurg, maestrul Guillaume, făcu autopsia contese de oșeverni, el descoperi că ea fusese gravidă în cinci luni și jumătate. Deci, cruntul soț răzbunător ucisese trei ființe omenești. A vremuri cumplite când orice soțul trageat printr-un adulter avea prin lege dreptul de viață și de moarte asupra soției sale... Aceste fapte ne sunt povestite de un urmaș al contelui de Cheverny, în memoriile sale, de marchizul Duford de Cheverny, care a locuit aci la Cheverny în timpul Marii Revoluții, 1789, deci după un secol de la comiterea acestor oribile crime de către proprietarul Chevernyului. Castelul Cheverny mai posedă și un interesant muzeu de vânătoare în care se găsesc importante trofee ale animalelor ucise la vânătorile vestite de Acii, de către seniori ori de invitații lor. Vizitarea imensului parc ce înconjoară castelul este și ea o delectare pentru turiști. Castelul Cheverny a rămas întotdeauna proprietatea familiei Uro și actualul său proprietar este descendentul aceleiași familii. Castelul Valensei Pe drumul ce duce de la Blois-le-Châteauroux se află minunatul Castel Valensei, construit în secolul al XVII-lea. El este unul din cele mai frumoase monumente istorice ale renașterii franceze. Familia de Taump a început în 1540 construirea Valenseiului pe locul unui vechi castel feudal pe care l-a dărâmat, după planurile celui mai vestit arhitect al vremii, Filibert de Lorme. Din acea epocă datează donjonul, turnul cel gros ce se termină cu o cupolă și care se află situat în partea de vest, cât și corpul de clădire ce legă. leagă. După o sută de ani, mai fără construite pe rând, marele corp de clădire dinspre mează zi și turnurile ei. În 1805, castelul Valonsei, cu întreg domeniul ce aparținea, a fost cumpărat de Talleyrand, cel mai bârfit, cel mai urât de adversarii săi, om al vremii sale, care, deși avea cei mai mulți dușmani, totuși avea și numeroși admiratori. Pe vremea Imperiului, după cum știm, Talleyrand, fost episcop înainte de Marea Revoluție, reușise prin extraordinara sa și perfidie să fie la putere sub toate regimurile. Director al departamentului Paris în timpul Revoluției, ministru subdirectorat și consulat, Făcut prinț al Imperiului de Napoleon pe care l-a trădat, ministru sub ambele restaurații, apoi ambasador la Londra. Din porunca împăratului Napoleon, acila Valensei fură exilați și încarcerați un timp în urma războiului cu Spania, regele Spaniei Ferdinand al VII-lea, detronat de Napoleon, cât și untul regelui Ferdinand, Don Antonio și fratele regelui Don Carlos. În timpul captivității acestor prizonieri de seamă, Caleron avea misiunea de a vegea asupra lor pentru ca ei să nu încerce să evadeze. După restaurație, Taleron, făcut duce de Valenzei, de două ci somptoase recepții, rămase de pomină. El se retrase la valonsei, unde locui până la moartea care a survenit în 1838. Frumusețea și originalitatea acestui castel măreț constă în afară de înfățișarea sa de orară eleganță, în decorarea estetică a fața de sale cu pilaștri și a ferestrelor împodobite cu sculpturile în piatră specifice renașterii. Clădirile adăugate în secolul al XVIII-lea Respectă stilul renașterii la fațada exterioară, dar pe cea interioară ei a ornat-o cu arcade și pilaștri, cu capiteluri ionice de un foarte frumos efect, ce adaugă o nouă eleganță superbului Valansei. Acest castel aparține și astăzi familiei de Valansei. Din vastele sale grădini, pe 70 de hectare, s-a amenajat o grădină zoologică cu cele mai exotice animale și păsări, foarte vizitate de tineret și de turiști din lumea întreagă, care vin să admire castelul Valansei. Astfel, stilului renașterii a fost adăugit stilul clasic și găsim aici suprapuse lucrări în stilul doric, ionic și corintic. Interioarele castelului sunt foarte bogat decorate și mobilate în stilul fastuos a umpir și pe măsura opulentei și imesei bogății acumulate de Talleyrand, care era socotit drept cel mai mare bogătaș al timpului său. Aici se află de asemenea și un muzeu ce păstrează foarte multe amintiri despre Talleyrand. Alte castele celebre ale Franței din Île de france Fontainebleau. Deși nu aparține castelelor Loarei, vom vorbi aici și de castelul Fontainebleau. Acest măresc castel, Palat, se datorește tot regelui Francis I, marele pasionat de construcții, prinț al renașterii, neîntrecut în entuziasmul cu care a îmbogățit Franța, cu castele grandioase și numeroase opere de artă. Construirea fontainebleau ului a început în 1527. Marele arhitect al timpului, Jules Le Breton, înălță mai întâi fațada dinspre curtea calului alb, denumită astfel deoarece se afla ca ornament copia calului statui lui Marc Aureliu de la Roma. Tot Gilles Le Breton construi și splendida galerie Franciscânti, care reprezintă cea mai frumoasă parte a arhitecturii dacii, galeria al II, noua capelă Saint Saturnin și frumosul peristil din curtea ovală. După el, Pierre Chambige construi corpurile de clădire în formă de echer din aceeași curte a calului alb. Pierre Girard a clădit aripa sălii de teatru și corpul de clădiri orientate cu fața spre faimoasa fântână care a dat numele castelului. De asemenea, a mai luat parte la lucrarea CI și arhitectul italian Serlio. Exteriorul castelului din caramidă și piatră e destul de simplu. De altfel, Fontenblu nu are decât un singur etaj împodobit cu pilaștri și având deasupra lor din loc în loc câteva ferestre prelungi cu acoperișul foarte înalt. Dar pentru decorarea interioarelor Francisc I pironci să nu se cruțe nicio cheltuială spre a se face din Fontainebleau cel mai artistic decorat, cel mai fastuos dintre toate castelele clădite de el. În acest scop, el chema aici i regește pe cei mai celebri pictori și sculptori ai Italiei, printre care vestitul Rosso din Florența, Leo Primatice din Bologna. Rosso, continuatorul lui Leonardo da Vinci, lucră cu pasiune și cu geniu aici împreună cu elevii săi din 1531 până la moartea sa. 1540, la marile fresce și la stucaturile care împodobesc splendida Galerie Francis I, cu o serie de 13 compoziții mitologice, alegorice, cu acea bogăție de colorit și eleganță, desăvârșirea linilor ce caracterizează renașterea italiană. Iar stucaturile bogat decorate dau acestei galerii o somtozitate neegalată. După moartea lui Rosso, maestrul cel mai de seamă care continuă decorarea fontainebleau este Leo Primatice, care ne-a lăsat cel mai prodigios ansamblu de picturi în frescă, adevărate capodopere, cât și stucaturi în aceeași magnifică galerie Francis Dar capodoperile neasemuite ale genialului primatice sunt picturile fresce cu care el a decorat camera Ducesei de Tamp, favorita foarte tânără și foarte frumoasă a regelui francisc I. Tot le Primatice, ajutat de Nicolo de la Bate, a decorat cu măiestrie între 1551 și 1556. Sala de Bal, pe care o terminase de construit Filibert de l'Orm în 1551, deci după moartea lui Francis I. Printre frescele capodopere care nu mai există azi, era și faimoasa galeria lui Ulise, în care primatice pictase cu artă pe toată lungimea de 150 de metri a peretelui, compoziția 58 de episoade din Odiseea, picturi înconjurate de vestitele arabescuri, iar pe plafon el pictase figuri mitologice pe un fond de grotești, asemănătoarea celora din Palatele Romei Antice. De asemenea, imitase logii de lui Rafael Sanțio, foarte la modă pe acea vreme. Sala de bal, construită sub Henric al doilea, a fost decorată, după cum am mai spus, tot de le primatice și de Nicolo de la Bate, dar mult mai târziu, iar picturile acelea restaurate mai târziu de alți pictori au pierdut mult din calitățile lor deosebite. Cele mai bine păstrate dintre operele lui primatice sunt picturile din salonul lui Francis Cântâi, Venus și Adonis, cele din camera ducesei de Taump, Viața lui Alexandru cel Mare, și cele din Sala Ușilor Aurite, numite întâmplări din viața lui Hercule. Îndrăgostit de desăvârșirea artei italiene, Francis Cântâi chema la Fontainebleau și pe genialul Benvenuto Ocelini și atâția alți artiști italieni cărora el le poruncise să reproducă în bronz pentru decorarea palatului, cât și a grădinilor lui, cele mai celebre dintre statuile antice din marmură ce fusese dezgropate și se păstrau la Roma. Pentru aceasta el înființa la Fontainebleau, o turnătorie unde s-au turnat în bronz toate statuile de atunci, după mulajele pe care le primatice, le adusese cu dânsul din călătoria la Roma, pe care a făcut-o din ordinul lui Francis I. Tot pentru a împodobi acest castel, Marele Benvenuto Celinii a compus și apoi a turnat în bronz celebra sa capodoperă, prima sa sculptură monumentală intitulată Nimfa de la Fontainebleau. Dar după moartea lui Francis I, Henrique al II-lea, fiul și urmașul său la tron, fiind rugat de favorita și iubita lui Diana de Poitiers, îi dăruiește ei această minunată statuie cu care Diana avea să împodobească poarta de la intrarea castelului Ane, proprietatea ei. Astăzi această statuie se află la Louvre, ca și la Ocon și Apollo de Belvedere, ce aparținuseră era altădată castelului Fontainebleau. De asemenea, Francis I, în dorința lui de a nu mai fi tributar manufacturilor din Bruxelles pentru nenumăratele tapiserii, de care avea nevoie spre a împodobi acest imens castel, înființează aici încă din 1540 și un atelier de tapiserii. Executate toate acei la Fontainebleau, aceste tapiserii reprezintă nu numai picturile create de artiști, ci și stucaturile ce încadrau aceste picturi, cât și marginile în lemn ce terminau mulajele de la cornișe. Una din cele mai celebre tapiserii de acii este aceea care le reprezintă pe Francis Cântâi, arătând notabilităților regatului, o rodie, simbol al unității dintre dânsii, atât de dorită de rege, deoarece necontenitele zavistii, pările și intrigile dintre nobili, îl obosiseră și chiar îl dezgustaseră. Toți prea împodobi fontainebleau cu cele mai de seamă ca de pictură, Francis Cântâi cumpără din Italia tablourile Gioconda lui Leonardo da Vinci și picturi de Rafael Sanțio, tablouri care și ele se afla azi tot la Louvre. Și succesorii la trona lui Francis Cântâi continuară în frumusețarea Fontainebleau-lui. al II-lea, Caterina de Medici, Henri al IV-lea, toți contribuire la desăvârșirea acestui minunat castel. Aci la Fontainebleau a născut Caterina de Medicii pe doi din cei trei fii ei pe Francisca al II-lea și pe Henri al iii -lea. Iar în 1601, Maria de Medici, soția lui Henric al IV-lea, aci pe Ludovic al XIII-lea. Ludovic al XIV-lea își aduse și el la portul său acii, poruncind celebrului Léonotre să deseneze și să transforme cu măestrie grădinile ce au devenit, grație lui, vestite. Deoarece curtea, devenit atât de numeroasă, venea desaci la vânătoare în renumitele păduri de la Fontainebleau, foarte bogate în vânat, S-a noi construcții care s-a și suita regelui Soare, apoi pe aceea a urmașului său la tron, al XV-lea. Decorarea acelor apartamente s-a făcut sub Ludovic al XVI-lea, iar Maria Antoaneta avea aci un foarte elegant apartament, o adevărată bijuterie de artă. Dar toți acești regii ai Franței nu locuiau ce la Fontainebleau decât pe vremea vânătoarei. Cel care a îndrăgit îndeoseb castelul Fontainebleau și locuia cu plăcere ci pe tot timpul verii a fost Napoleon i și amintirea lui este cea mai via aici. Și el de asemenea, porunci să se facă transformări, noi lucrări și adăugiri de noi apartamente. Și el aduse pictori, decoratori vestiți, sculptori care aveau să împodobească aceste noi construcții, cât și galeria Dianei cu lucrările lor. Cei mai desam artiști desenară și bogatul mobilier. Printre ei se afla și Marele David. Într-un cadru fastos, împăratul Napoleon dă doaci recepții și baluri de o bogăție neegalată. Napoleon admira necontenit minunatele picturi ale lui Leprimatice și dintre toate îi plăcea mai ales aceea în care pictorul înfățișa pe divinitatea ce simboliza izvorul de apă de la Fontainebleau și pe regele Francis I, venind cu toată curtea ca să facă o vizită genului acestor locuri și ninfelor pădurii. În fund, în partea din mijloc, se înalță turnurile și turlele castelului Fontainebleau. La fel de mult îi plăcea împăratului și o altă frescă, de rosso, care reprezintă pe Francis Cântâi, Regele umanist, intrând în templul înțelepciunii, ca să ceară acesteia să răspândească lumina asupra poporului său, să-l ajute să le ridice din starea de primitivitate și de ignoranță în care se afla mulțimea pe acea vreme. Trecem apoi și admirăm camera de culcare a lui Napoleon, cu patul luxos cu baldachin înalt, tot din purpură brodată cu albine de aur, apoi sala de consiliu, splendid decorată. Sala tronului lui Napoleon, desenată de David, are deasupra tronului un imens baldachin din purpură, pe care sunt brodate albinele cu aur, ele fiind emblema lui Napoleon, iar sus, în dreapta și în stânga baldachinului, câte un N, inițiala împăratului, brodată cu aur și înconjurată de o broderie cu lauri. La fel și taburetele, cât și purpura ce acoperă masa cea mare, au brodate cu aur, corona imperială, vulturul și frunzele de lauri, iar la colțuri, același N, brodat cu aur. Plafonul acestei săli este foarte bogat ornamentat.